Între vecini. Strigătul, încremenit la poartă, răcușit, se ascundea sau nu, lângă vergile gardului, bătut în oale de lut, de parcă luna și soarele se scurgeau printre toarte. Mirosea seară și am mămăligă. Cărarea timidă, lângă fântâna cu găleți, se sprijinea, de mic Țăranca în fotele negre asculta întreit venitul din poartă. Țață, Sohico! Dă un ciur de mălai! Și strigătul pleca pierdut din ochi cu aur în poale. Autor Gabi Schuster. Lectura Maya Martin